Honen bestez, Etak bere jarduera armatua Beinbetiko amaitza erabaki du. Etak Espaina eta Frantziako gobernuei dei egiten die, Gatazkaren ondorioei konponbide ematea helburu izango duen elkarrizketa prozesu zuzena zabaltzeko, konfrontazio armatua gainditual izateko. Adirazpen historik honekin, Etak bere konpromiso argi sendo eta Beinbetiko erakusten du. Etak azkenik Euskal jendarteari dei egiten dio konponbide prozesuan murgildadin, bake eta askatasun agertoki bat sortu arte. Goizbegin beraz etak atzoi gorri duena giriaren zatxi bat entzuten duten duzu entzuleak eta gureekin batasunako Xabila galdegunona. Ei gureona? Lehen eriakzio bat etaren hitza hori Xabi Bamar da itzuiek biziki uh, importantak uh, dira, itzuiek ez diitu seuran uh, erranetak eta uh, bagira hoja uh, Europan uh, asteko mendebaldeko Europan uh, konpontzekoa den uh, azken uh, gatazkaren aintzinaan, beraz uh, baute, pisu uh, uh, historikoa bisiki importanta itzuriaria be. Pisu historikoa zuk pertsonalkin nola bizi izan duzu barnnetik zure sentimenduak xilagal. Bo, sentimentoak uh, nahi baduzu, nun baitan petxazen dut, denek ezperut zutela hori, sen soan uh, aztean izan zenbake konferentzia donostian, deia luzatu zuten uh, nazioarteko uh, dituguriek, eta espero zen uh, interpelatuak zirenak uh, erantzulen zutela uh, erabai korrean, eta osteu taskenian, agiri orrekin, hori dela etak uh, egitamona. Etak sueten desberdin hainitz egin ditu urte etan zehar berriz hautsiak izan direnak agiriunek zer du gehiago beraz, Xabi? Azta bat ere, ez da gehiago sueten bat, etak hori haiten du jarduera armatua uzten duela behimetiko. Beraz, mm hori, -hmm. sueten badaino, hainitz ez gehiago da gira garpen hori. Eh? Etaren bukaera beraz, uh, dugu hemen agirionekin, iardokitzeak biderkatzen dira, eta be, iardokitze berezi bat, Espainiako eskuinarena, usaiakoa izan da, ez dela aski, ez baitute desegite definitiboa haipatzen, zure ustez, eta erakunde armatoa, zinez bukatua da bon, nik uste bat diren uh, bi, bi gauza, ergan haidut uh, nik Ikurten dut, ele horietan, manera bat uh, Espainiako eskunearen partetik bere burua xuritzeko, janai du, uh, etak bere ardurak arduritu, uh, era baiko rean erantzun dio uh, donostiko bake konferentziari, guai, uh, interpelatuak ziren gainantzeko bi aldei doakie uh, gauza bera egitea, janai du, era baiko rean uh, erantzutea. Eta hola ez egitea nik uste uh, aso lagarek edi izi garria uh, litaken, lehenago eran bezala bagira uh, iragarpen historiko batean haitzinean, uh, linaikuntian hartu uh, elpa izan dela kasikurte bat orain Arnaldo Tegix non zituen ez ditu emata emata ditun pozo ondoko aute izateko, zateko, baizik eta ondoko beloan landien dako eta hemen hori da uh, jokatzen dena da, pake prozesu bat uh, justua zuzena eta irankoha indarren ezartzea, eta egiten ari gara egiten ondoko beran aldean ondoko beran aldeak ezazatela baiestatu momentu batean etak ira erri zuen behin betiko bere aktivitatean batua uh, usten zuela parean, etzen horren uh, araberako, erantzunik izan uh -huh. uh, baiestapen hori biziki lagia ditakelako Uh, historiari begira, bena beriziki, beraz, uh, ondoko beran alde, beran lehi begira. Berrogei tamabi urtez, bizi zanda eta, zergatik beraz erabaki hori orain? Uh, etak errandu bere aktivitate ahmatoa usten zuelan, nik arrezake bizirik erauten du. Uh, Numbaitan etak... Uh, Bizpailu eraritaten inguruan, uh, itzulikatzen baitu bere izaitia, eta da, badira, horrein uh, diko uh, aktiboak diren militanteak, badira, eta presoak, eta amdana dira, eta uh, badira, etan historioan uh, eroridiren etaren militanteak. Beaz, horrek uh, uh, osatzen du eta, bere uh, ibilbide -bil historikoan, eta horko eraritatean, eta dut, Uh, ertate horrek seitzen du izaten uh, eragiri politiko bat eta desaierpena da orainiko uh, orain, orain uh, uh, egiteke mainan hori etoriko da uh, orain beste aldek hartuko dituzten uh, erantzunki zuen... Uh, bidetik, eta etorriko da orain uh, garratuko den egiazko uh, bake prozesuaren ari da. Etaaren presoak berak zaipatu itozu, Xavilarralde, bake prozesuuntan presoan hurbiltzea askatzea, izanen da, ondoko pausua, pausua? Bai, lehen pausua batian uh, onarrizko eskubitiak berdira horietakoak uh, dira eskual presoak uh, eskuale herri horietakoak dira uh, Be, mainean main askatuak zaitzean diren presoak askatzea... ...eta eri diren, lagiki eri diren presoak ere askatzea. Bailan uh, beste fase batean bukaerako fasean edo... ...tarteko bosozumaitzutan ere amnisti nedurriak egoren dira. Eh? Mm -hmm. uh, hori azteko segurgira, prozesua bukatu adenean esu guziak uh, kanpoan dira, amnistiatuak. Uh -huh. um, prozesua bukatua, ez da orain dik hala, gaur galdera da, eta orain zer eta talde armatua bukatua da, bake prozesuaren baitan xartzen den erabakia, zoin da, beraz, ondoko pausu hurbila zoin da, edo zoin dira ondoko urbilak azkenean? Ikuste badien uh, bi plano, baza... Uh, Bon, estatuak heimberian manera berdinan erantzutea donostiako bake konferenziari, eta motzean uh, zen eurien bidez ba, lena uh, bermatuz uh, eskualerian bizitza uh, politiko normalizatu bat, zelen egungo egurian ono irauten du uh, alako salbu espen egoera, zen opzio politiko batek eta zehazki guria batasunak ezindu uh, politika egin era normalean, gure militanteak uh, beti dira presoaldegiratzearen uh, mehatxupean biarrena da uh, preso inguruan uh, aiipatu ditugun uh, aintziko porsu horek beraz eskogiratzea denak uh, libratzea uh, behinmenen libratzen direnak eta uh, eta baita ere biztan da uh, bizikikilarrri direnak uh, e, kanpoan ustea eta Hortik, alatago gero bada uh, beste plano bat, dela plano politiko bat, eh? eta adituak ere, goben joan dute, alako uh, gatazkak kompontzeko eta eskaintzeko bat ez zuzenta hobe uh, da eta beharrezko ere, eraz, elkarrezketa politikoak abiatzea. Haudan, uh, zer egin guran, be uh, eskualerrian, geroan uh, eduki barku ditugun estatus politiko eta uh, instituzionalen inguruan. Mm -hmm. Hori uh, da, e, etapa hainitz badira eta luce izanen dela, hori segur ez dela egun batetik bestera eginen, nazioarteko konferentziak beraz etari egin dion uh, galdea, betea dela erraiten aldugu, baina orain Frantzia eta Espainari egin galdea, bete beharko da, zoin uh, da Frantzia eta Espainaren egin beharka gaur egun zuru ustez? Ebe, leno lehenu uh, hainpatu hituztanak, da aleatetik normalizatzea E, bizitza politikoa uh, eskualerian, janu edu opzio politiko guzieri, era demokratikoan eta librean alitzeko eskubidea behar eta gero uh, ba, eskolpresuak eskualerri datzea, askatuak zetan direnak uh, ba, kanpoan utzi, eta eri direnak ere uh, karikaratzea. karatzea. Mm -hmm. Epe motzean, egin behar eta mm -hmm. e gero, bada, garapen politiko oso bat uh, sustatzeko, uh, behar Uh, hori begira tokiko eragide politiko eta sozialek dute uh, erantzukizuna, Haiak begira parte izan. eta gero Estatu biek eta Erpetatu barku ute, Euskal Herrrian egiten digun elgaketa politiko horien emaitzak eta ondoruak eta bermatu uh, oinarrizko eskubide demokratiko bat eta da, Euskal beren uh, Estatu zaz hal dutela demokratikoki uh, erabaki, gehiago zabal uh, batzomita. Mm Horberaz, -hmm. Frantzia eta Espainiaren lekoa biztandena uh, garrantzitsua da. Ikusten dugu momentuz, adibidez, Espainiaren posizioa Nazioarteko konferentziaren parean, azkenean ez duela baliorik beretzat. Uste duzu zinez, Frantzia eta Espainia prezdirela hortan xartzeko, negoziak eta politikoetan xartzeko? Boa, lehen konstatazioa oso nabarbenak ditzen da, posizio ofizial hori ahunt uh, dekalatoa dela egoeratik, deka, dekalatoa dela guren mailako nazioarteko uh, adituek uh, duten uh, ikuspuntutik eh, uh, gana egin behar da hori, kofianan uh, nazio, uh, nazio batuen uh, lengu idazkari horoko uh, bakea bake uh, nobenzari durunari, ertea hemen ezta gatazkarik hori uh, gizonari torri dilarik uh, kompont Uh, eta lehenago ezan bezala hemen uh, ondoko beraan aldientzat ari gira, historioa egiten gira. Eta biziki uh, bezake, uh, erantzukizun uh, faltaritakela, hemen tiktik uh, amabost ama uhten buruko, ustea uh, egoera den bezala eta ustea uh, gazte beraan dibatzu bai Hemen Eskaldunak pake urratzen uh, dobat emana izuten eta estatuak ez zuten uh, erantzun. Hor azkenian, Frantziaren eta Espainiaren reakzio itzuaren erreakzio hori, itxu, nazio arteak luke bultzatuko beraz. Nazioarteak arteak orduen e, presio indar bat egiteko... Uh, ba, nazio eta Euskal gizarteak berak. Mm -hmm. uh, hemen uh, mobilizazio hori gabe, behakigu, uh, pozesu honek entzina egin dezan... Uh, urras konkretoetan ez gula irabaziko, beraz hemen euskal uh, uh, eritarguaren mobilizazioa bada gakoa, eta gako nagusiena horrikin uh, erabaziko dugu, uh, eta, eta beraz deia uh, eritarguari ere luzatu behar zailo, orain uh, zuai uh, tokatz zaizue uh, biren mobilizazio iturtu guzietan aparta hartzerata, Eta baita ere, uh, tokiko eragide politiko sozialen gain da, uh, uri, uh, eta sozialen gainda me prozesu huri butzatzea, eta aien erantzun gizunak uh, hartzea. Mm -hmm. Etaren bukaerak, bake prozesuaren uh, segipen horrek, Ipar Euskal Herriaren ezagutza instituzionala, ekartzena luke, beraz? Berko luke. Uh, hemen uh, eritema dugu bide politiko eta demokratikoa jorratu behar dira, orduan hainzat hartu behar da Erritarren gehiengo batek uh, nahi duena, targik igenditu da azkenek urtetan, ipar aldeko gehiengo batek nahi duena, uh, ezagupen politiko uh, instituzionala, eta nahi duena hortaz ere uh, erabaki, orduan, estatu frutsak hori uh, irrespetatu behar du eta hori uh, gauzatu gantsatu uh, esimestez. Euskal Herriaren eraikitzea beraz orainda bake prozesuaren helburua bukaeran bederen, Xabira beraz, gurekin batasunako kidea goitarazten dut entzuleak uh, etak atzu beraz bere bukaera uh, argitaratu duela, edo jakin eh, arazi duela ukeran Xabira Galda gurtzeko zuri ere galdeginen dautzut goizuntan kantu bat hautatzea zerrekin agurtu nahi xinuke goizuntana Hala nik kautatu dut, jotake irabazi arte suta garrena, ziren hain txusen ere orain a, bake prozesu unen eta garatzea borroka izaren dugu eta denak morgildura gira jotake borroka otan. Eta horrekin agurtzen giras, abi mire esker? Bai, mire izan guntza